السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محبساتها وكل محبسة بدع وكل بدع ظنانت وكل ظنانت في النار أجمعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرين جماعة عند بيوتنا الله الحمد لله والشكر لله pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah سبحانه وتعالى di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah untuk menjadikan kesehatan kita sarana melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah dalam sebuah riwayat diceritakan Saidina Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu radha Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dari secara fisik beliau ini sahabat yang memiliki postur tubuh yang sangat kecil sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis tinggi beliau tidak lebih dari 60 cm saja sampai-sampai dalam riwayat ketika Sayyidina Abdullah bin Masud naik ke atas pokok forma, para sahabat tertawa karena melihat kecilnya kaki beliau. Lalu Rasulullah saw mendengar dan melihat para sahabat mentertawakan kaki Abdullah bin Masud, beliau mengatakan, laridlu Abdullah bin Masudin di mizanillah jalla wa ala aqwam min uhud tatawila bahwa satu kaki Abdullah bin Mas'ud dalam timbangan Allah itu lebih berat daripada gunung Uhud timbangan setakat kaki beliau di timbangan Allah itu jauh lebih berat daripada seukuran gunung Uhud kebajikan ini gambaran kemuliaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa Beliau memiliki satu majlis setiap hari Kamis setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang majlis ini dihadiri bahkan oleh para sahabat Rasul yang masih hidup saat itu. Di antara yang hadir di majlis beliau adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu warza termasuk juga sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah s.a.w Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri memberi komentar terhadap majlis Abdullah bin Mas'ud dengan ucapan beliau La majlisun kuntu ahduruhu inda abdillahi bin ibn, ibn Mas'ud La autaku indi min ibadati sana. Satu kali hadir di majlisnya Abdullah bin Mas'ud, di sisi aku lebih kuat pengaruhnya daripada ibadahku selama satu tahun. Ini ibadah-ibadah sahabat Nabi. Tapi kata beliau setakat sekali saja hadir di majlisnya Abdullah bin Mas'ud, itu kekuatannya, pengaruhnya di dalam hatiku lebih kuat daripada ibadahku selama satu tahun. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita perlu hadir di majlis-majlis ilmu untuk mengawal hati kita, untuk menjaga stabilitas iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah ayu jelasah ina khair. Wahai tuan Rasul, teman kami yang macam mana yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man zakkarakum bilahe rujatul. Yaitulah orang yang dengan memandang wajahnya kalian menyebut nama Allah, kalian mengingat Allah. Wa Wazad fi ilmikum mantikul. Yang kedua, Yaitu seseorang yang jika ia berbicara, Maka bertambahlah ilmu kalian dalam bidang agama. وَرَغَّبَكُمْ fil akhirati عَمَلُمْ Dan yang ketiga, Jika kalian melihat kepada amal ibadahnya, Maka kalian termotivasi untuk cinta akhirat. Ketiga sifat yang Rasulullah SAW sebutkan ini, Ciri, tanda orang yang pantas kita jadikan sebagai teman di dunia yang pertama eh? eh? manzakarum bilahiruhiatu yaitu orang yang kalau kita memandang wajahnya kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa kitab eh? yang menjelaskan tentang manakip para salafus saaleh ada manusia yang seperti yang Rasulullah gambarkan dalam hadis ini, Sayyidina Muhammad ibn Al-Munkadir seorang ulama tabiin, murid daripada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu taalaan, yang dikatakan jika seseorang memandang wajah beliau, maka orang yang memandang akan langsung terucap nama Allah subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis yang lain Nabi sabdakan. Minan nasi in minan nasi mafatiha min khair idza ru'u fikallah Sesungguhnya di kalangan manusia ada terdapat orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan yang jika dipandang wajah mereka maka disebutlah nama Allah Subhanahu wa taala Ini setakat memandang wajah mereka langsung kita menyebut nama Allah langsung kita teringat dengan Allah dalam riwayat yang lain Sayyidina Muhammad Ibn Sirin juga adalah murid daripada Sayyidina Anas bin Malik sahabat Nabi ini Muhammad Ibn Sirin itu yang dikenal sebagai eh, ulama' tabiin yang ahli di dalam mentakwilkan mimpi eh. dikatakan oleh Syekh Ibnul Jauzi dalam kitab Sifatul Sukwa Kana iza marrabi suqq sabbaha ahlu suqq kalau beliau lewat eh, ke Pekan, eh, ke Pasar eh. Maka semua aktiviti yang ada di Pekan itu akan terhenti Dan mereka bertasbih menyebut nama Allah dengan memandang wajah Muhammad ibn Siri Ini kita katakan sebagai kekuatan eh. Kekuatan dari eh, hati mereka yang selalu ingat kepada Allah Lalu kekuatan hati itu terpancarkan di wajah mereka sehingga sesiapa pun yang memandang wajah mereka langsung tersentuh hatinya untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wataala. Nah, yang kedua kata baginda Nabi, wazadah bilmi kum antiku sebaik-baik teman adalah yang setiap pembicaraannya menambah hazanah ilmu kalian. Jadi tidak ada mungkin yang masuk dalam kriteria ini kecuali para ulama yang Rasulullah Wasallam perumpamakan mereka ini, para ulama, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Masalul ulama fil arzi kamasalin nujum fis sama faidain tomasatin nujum aw syakaan tadillal hujah. Perumpamaan ulama di atas dunia seperti perumpamaan bintang yang ada di langit. Yang jika bintang itu hilang, maka bisa saja orang yang mencari petunjuk akan tersesat. Kalau kita ada di padang pasir, satu-satunya petunjuk adalah bintang. Tapi jika bintang itu tak tampak, maka bisa saja orang yang ada di padang pasir itu tersesat. Perumpamannya seperti itu Dalam hadis lain Rasul katakan Mautul alim sulmatun la tusad Kematian seorang ulama Adalah kekosongan yang tidak akan pernah terisi Tidak akan pernah terganti Kecuali dengan ulama semisal dengannya Jadi dalam hadis yang Atau dalam kriteria yang kedua ini Rasulullah SAW katakan Orang yang layak menjadi teman kalian adalah orang yang pembicaraannya menambah ilmu. Orang yang ucapan dan kata-katanya menambah ilmu kita tentang ilmu agama. Dalam satu riwayat diceritakan, baginda Nabi SAW, ketika masuk ke dalam masjid nabawi, beliau mendapati ada dua halaga, dua kumpulan manusia, yang satu sedang berzikir menyebut nama Allah, yang satu lagi sedang bermuda masalah ilmu ilmu agama. Lalu Rasulullah memberi komen terhadap dua majlis ini. Beliau katakan kila huma ala khayr. Kedua majlis ini adalah majlis kebaikan. Thumnaqa ada di majlis yang diajarnya ilmu. Tetapi setelah itu Rasulullah duduk bergabung dengan yang menuntut ilmu. Lalu beliau katakan, Inna ma'bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa taala sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru. Lalu beliau pun duduk di majlis yang menuntut ilmu-ilmu agama. Yang ketiga kata baginda nabi, Wara'zubakum fil akhirati amaloh, orang yang kalau kalian melihat kepada aman ibadahnya maka akan timbul kecintaan dalam diri kalian terhadap akhirat itulah yang diriwayatkan tentang ibadah para salakunas soleh mereka-mereka yang semua ibadah-ibadahnya itu menimbulkan kecintaan orang yang melihat kepada ibadah mereka kepada akhirat dalam satu riwayat diceritakan sayidina sadital bunnani rahimahullahu taala seorang kibar ulama tabiin murid daripada sayidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba yang beliau katakan tidak ada satu pun tiang yang ada di masjid ma syariatin til masjid tidak ada satu tiang pun yang ada di masjid melainkan saya sudah salat sunnah di tiang itu Melainkan saya sudah menghatamkan Al-Quran di tiang itu. Ini bukan eh, seperti gambaran kita masjid di zaman seperti sekarang. Di zaman itu masjid penuh dengan tiang. Karena belum lagi secanggih zaman sekarang teknik pembangunannya. Kata beliau di setiap tiang yang ada di masjid, aku pernah salat sunnah di situ dan aku menghatamkan Al-Quran di tempat itu. Maka ketika seorang ulama tabiin meninggal dunia menghadapi sakaratul maut, seluruh ahlinya, keluarga, anak, istrinya menangis. Lalu beliau berkata, "Lima tabkum, kenapa kalian menangis? Ini khatamku Quran di هذه الغرفه 18 alf marrah." Ketahuilah di bilik ini Aku telah menghatamkan Al-Quran 18 ribu kali Jadi kalaupun nyawa Aku akan diambil oleh Allah saat ini Di tempat ini Kalian tak perlu risau Karena di tempat ini aku pernah menghatamkan Al-Quran 18 ribu kali Itu setakat bilik di rumah Bukan bukan masjid Tempat beliau iktikab Tempat beliau menghatamkan Al-Quran gambaran ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau seseorang membaca cerita macam ini, maka akan timbul kecintaan kita kepada akhirat akan termotivasi amal kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula yang diriwayatkan Ketika Sayyidina Sahabit Al-Bunani Rahimahullahu Ta'ala meninggal dunia, lalu dikubur. Ya. Orang yang menguburkan, ya, setelah selesai pekuburan, ada di antara mereka yang tertinggal barang berharganya di dalam kubur. Ya. Lalu dia putuskan untuk menggali kembali kubur tadi. Lalu dia pun mengajak kawannya untuk ikut membantu menggali kubur demi mengambil barang berharga yang terjatuh di dalam kubur sahabat al-bunani. Saat orang ini ikut membantu penguburan beliau. Tapi saat kubur dibongkar, beliau dapati sahidinah sahabat al-bunani di dalam kuburnya sedang salat. Ini setelah meninggal dunia. ...baru saja dimakamkan, baru saja eh, dimasukkan ke dalam kubur... ...ketika kembali dibongkar dalam waktu yang berdekatan... ...mereka mendapatnya Sayyidina Sahabit Al-Bunani sedang salat di dalam kuburnya. Lalu sahabat itu pun cepat-cepat eh, menutup kembali lubang kubur tadi... ...dan mereka berdegas datang ke rumah Sayyidina Sahabit Al-Bunani... ...berjumpa dengan putri beliau. Lalu ditanyakan kepadanya Apa perkara Yang menyebabkan Kami melihat sesuatu yang Aneh Sesuatu yang ajaib dalam perkara Sahabit al-Bunani Lalu putrinya bertanya Apa yang kalian saksikan Mereka katakan Kami saksikan sahabit bunani Sedang salat di dalam kuburnya Padahal baru saja dimakamkan, Baru saja dimasukkan ke dalam liang kubur Lalu putri dia mengatakan, Inna abi yadu'un Allah ta'ala mundu khamsina sana. Bapakku, eh? Sabit al-Bunani, eh? eh? 50 tahun salat malam, yang dalam setiap salat malamnya, satu doa yang beliau kekalkan adalah doanya, Allahumma inkunta kaddarka, Ya Allah kalau seandainya ada satu di antara makhluk hamba-hambamu Yang kau takdirkan bisa salat di dalam kuburnya Jadikanlah aku salah satu daripada mereka 50 tahun ibadah kepada Allah Doa yang beliau tekalkan Minta agar di kuburnya pun Beliau bisa terus melaksanakan ibadah salat itu sudah meninggal dunia. Masih ingin bisa sholat. Kita masih hidup dan kewajiban sholat ada di atas pundak kita. Kalau mereka yang sudah meninggal dunia tidak lagi ada kewajiban sholat. Nabi SAW dalam hadis sahih menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, وَالَقَنْ مَرَرْتُ بِقَبْرِ أَخِي مُوسَى وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلُّ بِقَبْرِهِ Saat perjalanan Mi'raj, aku melewati pemakaman Sayyidina Musa AS. Dan aku saksikan ia sedang salat di dalam kuburnya. Itu pun Nabi Musa sudah wafat. Dan tidak ada kewajiban setelah seseorang meninggal dunia. Iza ma kabnu adaman kata amaluhu illa min salat. Terputus amal anak Adam ketika dia meninggal dunia. Tapi ibadah yang mereka lakukan di dalam kubur... Itu bukan ibadah wajib Tapi ibadah syukur kepada Allah Subhanahu SWT Dalam satu riwayat Hadisahin Sayyidina Harithah bin Nu'man Ini sahabat Nabi yang bernama Harithah bin Nu'man Suatu saat Rasulullah SAW Selepas salat subuh Beliau menceritakan Mimpinya malam itu Beliau katakan la tadra aitsu anni dafaltul jannata fa sami'tu qira'atan fiha. Tadi malam aku bermimpi masuk ke dalam surga. Ini mimpi Nabi adalah hak mimpi Nabi adalah benar. Jadi kalau beliau katakan saya mimpi masuk surga artinya beliau masuk surga fa sami'tu qira'atan fiha lalu di dalam surga aku mendengar bacaan Al-Qur'an saya pun bertanya kata Nabi ya man yakra? siapakah yang membaca ini siapakah pemilik suara ini kata beliau Jibril alaihi salam menjawab zaaka saut haritsah itulah suara Harisah bin Nu'man ya eh? Harissa bin Nu'man itu sahabat Nabi yang masih hidup saat Nabi bermimpi saat itu. Tetapi suara bacaan Al-Qur'annya sudah terdengar oleh Rasulullah di dalam syurga. Lalu Rasulullah menyatakan, Kaza di kalbiru, kaza di kalbiru. Itulah keutamaan berbakti kepada orang tua. Itulah keutamaan berbakti kepada orang tua. Karena di antara kelebihan yang Allah berikan kepada sah sahabat Harissa bin Nu'man, itu adalah baktinya kepada ibunya dikatakan wa kana yaflira saha beliaulah yang me menghilangkan kotoran dari kepala ibunya ada binatang-binatang kecil yang ada di kepala itu setiap saat Haris bin Nu'man mencarikan binatang-binatang yang mengganggu di kepala tadi itu dan tidak pernah mengangkat suara melebihi suara ibunya jadi karena baktinya sampai Rasulullah mengatakan eh, terdengarnya suara suara bacaan Al-Quran Harisah bin Nu'man di dalam surga itu adalah karena baktinya kepada ibu bapaknya kepada ibunya secara khusus eh, nah, eh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah eh, itu bahagian eh, dari ibadah seseorang yang kalau kita melihat atau mendengar Cerita semacam itu. Maka akan timbul kecintaan kita kepada akhirat. Kecintaan kita kepada akhirat. Sayyidina Umar bin Khattab. Anhu Beliau pernah menceritakan. Satu kejadian. Saat bersama dengan Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddi. Pulang. Menghantarkan Rasulullah. Ke rumah beliau Yang saat itu Mereka melewati masjid Masjidin Nabawi Lalu terdengar di dalam masjid Ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran Rasulullah pun terhenti Mendengarkan bacaan Al-Quran Si pemilik suara tadi Sampai selesai Rupa-rupanya yang membaca Al-Quran Saat itu adalah Sahabat Abdullah bin Mas'ud sahabat yang kita riwayatkan pertama kali tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam eh? eh? ketika Sayidina Abdullah bin Mas'ud selesai membaca Al-Quran lalu beliau berdoa Rasul katakan eh? amin san tu'to sal tu'to mintalah kepada Allah mintalah kepada Allah niscaya permintaanmu akan dipenuhi oleh Allah Sahabat Abdullah bin az tidak mendengar Rasulullah karena Rasulullah ada di samping masjid. Yang mendengar adalah sahabat Abu Bakar dan Umar yang mendampingi Rasulullah saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan, "Man ha al-Qur'ana Rabban kama unzila, falyatra ala qira'ati ibni ummi 'Abd." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an segar, fresh seperti saat pertama kali diturunkan, Maka hendaklah ia mengikuti bacaannya Abdullah bin Masud. Ini pujian Rasulullah kepada seorang sahabat dan karena keindahan suara bacaannya Quran. Karena itu hari adalah malam hari. Mereka setakat menghantar Rasulullah sampai ke rumah beliau. Lalu Abu Bakar dan Umar pun pulang ke rumah mereka. Tapi Sayyidina Umar bertekad besok subuh. Saya orang yang pertama kali akan datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud untuk menceritakan berita gembira ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa mendoakan doa beliau atau mengaminkan doa beliau dan adalah Rasulullah memuji keindahan suara beliau. Tapi selepas solat subuh beliau datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud didapati sahabat Abu Bakar sudah ada di rumah itu. Dengan niat yang sama dengan tujuan yang sama jadi Abu Bakar Siddiq telah terlebih dahulu menyampaikan Apa yang terjadi semalam bersama dengan Rasulullah Sebelum Sayyidina Umar datang ke tempat itu Maka Umar mengatakan Ya Abu Bakrin Ma sabachtuka ila khairin illa wa sabachthani ilaih Wahai Abu Bakar Tidaklah aku ingin mendahului engkau dalam kebaikan Melainkan engkau selalu terlebih dahulu mendahului aku dalam kebaikan ingin melebihi Abu Bakar tetapi Abu Abu Bakar selalu eh, mendahului Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini bahagian daripada kecintaan untuk beramal eh, yang amal itu akan menyebabkan orang cinta kepada akhirat eh, yang akan menyebabkan ia eh, ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal-amal ibadah yang dia lakukannya tadi. Adilin jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam riwayat yang lain diceritakan, ada sahabat Nabi saw yang bernama Al Haris radhiyallahu taala anhu Allah. Harisah. Jadi sahabat Nabi ini pernah berjumpa dengan Rasulullah saw. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Harisa, kaifa asbahta?" Wahai Harisa, bagaimanakah keadaanmu di pagi ini? Harisa menjawab, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billahi hakqal iman." Baik wahai Tuhan Rasul, pagi ini aku dalam keadaan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Ini pernyataan sahabat atas jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan ya Haritha inna likulli qawlin haqiqa, apa hakikat ucapanmu? Setiap ucapan itu ada hakikatnya, lalu apa hakikat ucapan kamu itu? Kenapa berani menyatakan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman? Beliau mengatakan ya Rasulullah laqad azaqtu anid dunya wa haytu ar-rasul, aku telah berpaling dari dunia. Fa azmahtu nahari wa ashartu layali. Maka aku jadikan siang sebagai masa untuk aku berpuasa dan malam sebagai masa untuk aku tiad melayat. Ini di luar bulan suci Ramadan. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia beribadah kepada Allah. Hafthaanir aitul jannah wa ahlaha fiha ya Sampai-sampai karena ibadahku itu Aku seperti melihat surga dan penghuninya yang sedang merasakan nikmat dari Allah. Wara'idunna rawa'ah lah bihayak awal dan terkadang aku seperti melihat neraka dan penghuninya yang sedang disiksa oleh Allah. Wa ka'anni bi arsi Rabbi bariza dan seakan-akan aku bisa menyaksikan harusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keyakinan yang luar biasa karena amal sehingga tampak apa yang tidak tampak oleh manusia biasa. Karena para sahabat Rasul menceritakan saat Rasulullah bercerita tentang surga seakan-akan mereka melihat surga. Ketika Rasulullah bercerita tentang neraka seakan-akan mereka melihat neraka. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dalam masjid ketika beliau berkhutbah di hadapan para sahabat beliau menyatakan Inni roa jannata janatafihah iti masjidikum haza. Sesungguhnya aku melihat sorga di dinding masjid kalian ini. Hada laushi itu laktatof dimensi mariah sehingga karena dekatnya seakan-akan aku sanggup untuk mengambil salah satu buahan yang ada di dalam sorga. Rasulullah saw dalam satu riwayat hadis diceritakan. Beliau pernah mengangkat tangan beliau. Setelah itu menarik kembali. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami melihat kau mengangkat tangan, setelah itu kau tarik kembali. Apa gerakan yang terjadi? Ya. Karena mereka setakat melihat tangan Rasul yang beliau julurkan, tapi tidak memahami apa yang sedang Rasulullah melakukan. Rasul mengatakan, saya menjulurkan tangan ke dalam surga nak mengambil buah yang ada di dalamnya agar kalian bisa merasakan buah surga. Tetapi aku teringat kalau kalian merasakan buah syurga, kalian tidak lagi bisa merasakan kenikmatan buah yang ada di dunia. Makanya Rasul tidak lagi mengambil. Eh? Padahal Rasul sudah menjulungkan tangan. Eh? Karena saking dekatnya syurga yang Allah dekatkan kepada Rasulullah, hingga karena dekatnya itu Rasulullah bisa mengambil, surga, eh, mengambil buah yang ada di dalam syurga. Eh? Dan Rasul katakan, وَرَأَيْتُمْ نَارَ فِيْهَائِتِ مَسْجِدِكُمْ هَغَىٰ dan aku pun melihat neraka di dinding masjid kalian ini, dan karena dekatnya seakan-akan aku sedang ada di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberi gambaran kepada para sahabat keyakinan seseorang yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu yang akan menyebabkan Allah memperlihatkan kepadanya subahijian tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, dan hadis sahih riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an arba Rasul katakan al ihsan antabudallaha kaannaka tara fa in lam takun tarahu fa yara nah, al ihsan kebaikan itu ihsan itu adalah engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah dan jika engkau tak sanggup melihat Allah Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Itu eh, jadi Nabi dalam hadis ini eh, menjelaskan ada orang yang antakbudullah ke anda kata beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah. Sayidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu arba jika beliau mengambil air wudhu pucat eh, dia punya eh, muka. Tangan bergetar, setakat sedang mengambil air wudu. Ketika ditanya, ya imam, <coughs> eh, eh, kenapa eh, wajahmu pucak pucat, tanganmu pun bergetar ketika berwudu. Beliau mengatakan, ada dari bayi layak iman, una Tahukah kalian di hadapan siapa saya akan menghadap, di hadapan siapa saya akan berdiri? Eh. Kalau kita takbir pun, eh, itu setakat wudu. Kita pun takdir, belum tentu merasakan hal seperti itu. Tapi mereka, para salafun as saat wudhu pun sudah menghadirkan keagungan Allah di dalam hati mereka. Eh, merasakan itu adalah detik-detik sebelum perjumpaannya dengan Allah di dalam salat. Eh, sehingga sudah bergetar seperti itu karena ketakutannya. Nah, eh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Eh, tiga sifat yang Rasulullah sebutkan, itu adalah eh, sebaik-baik teman ya, yang akan menjadi teman di dunia dan juga akan menjadi teman di akhirat karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-aqillahu ba'dhum al-aqillahu ba'dhum li ba'dil adu al-aqillahu yauma idzin ba'dhum li ba'dil adu illal mustaqim teman nanti di hari kiamat akan menjadi musuh di antara mereka ya, kecuali orang-orang yang bertakwa Kecuali orang-orang yang bertakwa, teman mereka di dunia akan juga menjadi teman mereka di akhirat. Tetapi selain orang yang bertakwa, teman di dunia justru akan menjadi musuh nanti di akhirat. Eh, eh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Eh, hadis Rasulullah SAW tadi eh, mudah-mudahan bisa eh, memberikan pencerahan kepada hati kita untuk tidak mudah eh, memilih teman kecuali teman eh, yang bisa memberi manfaat kepada kita di dunia dan memberi manfaat kita kepada kita di akhirat eh. manfaat dengan memandang wajahnya kita mengingat Allah eh, yang ketika mendengar eh, perbincangannya, ucapannya maka akan bertambah ilmu kita kepada Allah dan jika melihat amal ibadahnya akan membuat diri kita cinta kepada akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Swt pertemukan kita dengan teman-teman yang menjadi pendamping kita di dunia dan juga pendamping kita di akhirat. Amin. Ya Robbal Alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa dihaga. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.